E lusëm Allah në manuar që të nëruan nga gjdë e keqë, nga gjdë rëzik, nga gjdë lajthitje dhe devjem, pavarësështë, a borën e nga vetët tona, apo në rëzikon nga jashtë. Lusë Allah në manuar që lavdatat, pachet, bekimet, e zotit tjenë bi Muhamedin sallallahu aleyhi o sallam, bi familinët i shokët, dhe të gjithë ata që ndekin këtë rukë, dherin ditë në fund të kësaj bote. Mirë se ta komi përsëri e dhe sonte, me lehenë Allahot Azogjel, në takime tona të zakonshme, gjitho të hënë në këtë termin, në trasmetim të drej përdejt, me tema tona në kuandët të një titullit të malë që kemi vendosë që ka thot feja. Shukua të në ruar, jemi duke trajtuar një tem që sa javë, që ka të bëj me edukatën, dhe sa ma te për një riu të trajtoj këtë temë,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 Si si duhet të sillet muslimani ndër me vetë, si duhet të jeni atë ndër me vetë. Para se ta shpalos këtë faqe, dëshiroj që fillimisht të mire me aspektin teorik, me mësimet e Allahut Azza wa Jell, me mësimet e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Që pastaj të befasohemi po pikrisht kështu, të befasohemi si është e mundshme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 Lidhja që Allah u gjellë u në ka lidhur, jepë ja të kuptuot se sa është kujdes islami, qëfar kujdesit pasachem dhe dveçant, kësa e lidhja i jepë Kurani, dhe gjithashtu Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Astë një her, në astë një ras dhe rëthan, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam nuk e linë të anë është këtë tim, shudzën të gjithë situatë, gjithë moment, gjithë rëthanë,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 duhe që t'i këthemi fjale sa Allahot Azojel, sunetit pejgamberit A.S. dhe në kuadrë të asaj që nëzirim këtë që të tim, të regullim raport në dhe mëjëti. Nga njëre, mu në bje të mamë diqë, për laot të tim nuk i bje shumë të mamë, adaptohet. Nga njëre, mu nuk më bje diqë të mamë, laot të mi bje të mamë, adaptohet edhon. Nga se, nuk mund të gjitha të jenë në nivelin e dëshirave tona.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 E tëra është e llogaritur nga ai që e ka aml el Hasib. Ai që llogarit, e tëra është e llogaritur në mënyrë të mrekullueshme që të funksionojë si duhet. Si duhet. Prandaj ato sebepe për të bashkuar ne, për të dashur ne, që i ka paraqeshë pa rrati, në çonse i funksionojmë, ama si duhet me lejen e Allahu Xhela Wala. Me lejen e Allahut manduar, nuk mund të, të ndryshësh do duhem mes vetë. Lotim et afruar mes vetë. Por nëse çdo kush përzihet në mënyrë selektive ato i pëlqen dhe e funksionon në mënyrë selektive është sikur i pëlqen, atëherë paduhem se do të shkaktohet një kaos dhe do të shkaktohet një shpërbëria fatale në mesën e muslimanëve. Në çoftë i referohem sikur vetëm në hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam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 ta përdori një argument saktuar, apo jo për ta vëndë fuksionë si duhet, po për ta arsjetuar një veprimtimin, dhe të njëtin të në tënë të bënë e vlaujim, atërni ashtë nuk dhëtë bashkohemi, ashtë nuk dhëtë pajtohemi, dhe a e që është me keqja dhëtë futim konflikt vetë tekstet vetare.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 Azgjë, Muhammedi sallallahu alaiho sallam, nuk u akamsuar ashabve e ta këtë fshehur pejnjeve. Azgjë. A që akamsuar atyre, ne akamsuar edhe neve. Ska fshehur azgjë. Pra mdaj, atë rëqet, atë msim që ata kam përdor, që të shëndëruan nga një shëqëri e egr, që e hanin njëri tjetërin,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 Që ajo çfarë përmban këtë. Asnjë nuk lexon Kur'anin me jet vetën e tij aty. Që ku jam unë? Unë më kujtë Allah po të mos bëj kështu. Unë nuk e kish dorë të bëj kështu. Gjithmonë Kur'ani lëfim tjetrën. E libër të sikran punë me të. Që me atë kur Allahun Kur'an po të tha kështu. Emir për ty Allah çka po thotë, e për mua Allah atë çka është më e mira. Allah është i kënaqur me ta, kemë shkuar në xhenat, veç kështu thotë Allah për mua. Apo këtu lind konflikti dhe mos pajtimi. Kjo është shumë e ta kupton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 Këtë zërëma pas një lië përë, mi thonë muslimat 15 pak. Me lezu fashën e pare 2, 3, 4, e kjo është përshëndit dhe amdajt e jepë. Një lië për me lezu me përshëndit dhe amdajt e jepë. Shp... E së është të mundë është. Muhamede sallallallasim ka thonë. Lënë të dhëllu lë gjennëte hëtta të uminu. O lënë të uminu hëtta të habu fela adullukum ala shay in fa'altumhu tahabbatum af salaama bainakum Muhamedi alayhi salatu wa sallam thot nukeni me hin xhenet pa besu pa besun Allah pa besun pejgamberin sallallahu alaihi pa besun Kur'an sco xhenet a don tyu tregoj chto thot Muhamedi sallallahu a don tyu tregoj ponje gje te cilen ne qofse veprani duheni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 Nuk është çështë tek mirë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndrinë me kandrin, iman, me besim. Kontestohet besimi im. Cilësia e besimit tim kontestohet në bazë raporton që kam të tjerët, Allah na ruaj. Sa e kam kuptuar besimin drejt, praktikisht shikoj në raportet që kam të tjerët. A kapun nuk nuk nuk është hajgare hesapi. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem a do të të rregoj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 أدنش كاثوتي كثوة السلام عليكم كثوة بوشتي السلام أشت أمنى الله تعزوجل سلام أشت أمنى الله تعزوجل سيكوش سيبرمان الله تبارك وتعالى سور الحشر الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام أي أشت الله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 që ështën e zilis me vloët të më në kam të kryme, ka që është e pëmullëshme të me selam, e në zamër kam zili, e shkan kjo, që ështën e përgojimit, në kam kryme të, pas taj vijet thëmë selam, a nërmal, që ështën e uretis, në kam kryme të, gënjështrës, mashtrimit, traftis, i kam kryme të, andaj vijet në fund, kjo është fundi i procesit, finalja, është e selam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 Tisar për jenë filoni me të li për jep. Erdhë, asë se konteston në rarë, a i kështë e mikate. I thanë, qithë më për jep. Qfarë thafëtë? Shikoj këtë kuptim të thellë që neve në mungon shumë fatkecisht, dhe shumë kuptim e tjera në mungon të zhytemi, të thelojmi në të, shumë sa në kemi si përfacisht, si kurse e salam, salam, salam, si përfacisht, qka salam? Andaj,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 nuk jep, nuk shkrep salame, nuk shkrep, nuk shkrep, nuk bëndrit. Përndaj, kështu duhet kup të kuptoj me salame aleikum? Jo, si vjog e salame aleikum, jo, unë Atare, oh, e pithëm këti lotëm qështu të. Atërë, o, shumë nërma që e këtë asja bëjnë, që shikë e lidhë me zvete. Përndaj, efshu salame bëjnë e këmë, përhapën e salamin me zvete,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 Mirpo është edhe një tingull tjetër që nuk del prej goje. Është një tingull që del nga zemra pa e shkonte k'Allah o xhallahu ala. A tingulli vetëm Allahu e ndin. Kur thosht "As-salamu aleikum", ku tingulli i bukur kur del nga goja jote, a është njëjtë edhe i bukur, i këndshëm, i sinqertë edhe nga zemra kur del, kur shkon tek Allah o xhallahu ala? Kjo është pikpyetja dhe sfida jone. Kjo është mrendsi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 që kur vije fjala e salam, tjetë kurora e angazhimeve. Tjetë kurora e përmirësimi të raporte e muslimonim. Për këta sujëthimi e salamu alaikum. Përndaj, a ka mundësi këtë zëvënsuat me di, di shtetër? Nuk ka mundësi. Fjala pa që Allah që më di, ashtë të mangët. Nuk është krejtë e që ka duhet të thuhet me salam. Une kër i thamë një musman e salam, Kam dëshir që ai kur gjuna mos më bó. Gjithçet i devojm tek Allahu xhën leuala. Qase dëshiroj që ai të të paqë po me Allahun, me atë që emni tjë është, e ami Tirit es salam. Dhe pastaj të të edhe rahat, edhe komot, edhe mirë, edhe shlirë, edhe mirë gjitha aspektet e jetës. Dhe kë gjithë përshirje të këtyre kuptimeve nuk mund ta përmbledh në një shpreh tjetër që mund të jetë zaventim e fiorit es salam. Atade mes salam alejkum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 E se kështu Allah u Gjellewale, e kështë mësuar njërën e para Ademë në Al-Israq. Qështë shkën të kënjë dur me lajkesh dhe të i përshëndet. Si të dushtu? A jeni mirë, që ka botë? Ti thujë që është dusht? A ta kanë me takëthu një përshëndetja jo, o Ademë, me laqët kanë me mësu. Ajo që ta këthejnë ty me laqët është përshëndetja bive tuon. Së kjo përshëndetja me e las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 Qështëm, kam dhe çfarë kam problem me ty edhe në seks dhe metro? Pse kam problem me punë tjetër? Andaj i them selam. Pra e propria selamet me vetë është një nga obligimet që i ka muslimanët me vetë. E zgjatëm shumë kët pikë, por është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Ka edhe pika tjera që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që duhet të kemi parasysh kur bie fjala për raport të muslimanëve ndër me vetë. Po duke pas parasysh se pas ka shkuar koha Dhe zakonisht nga njere për në zakonisht shikua se nganjëra po na ankohen se kandidatit kanë inkuadrime pak më të shpejta do të kenë një kohë më lë gjatë për të inkuadruar, unë nuk dua që të marr më tepër nga koha e tyre, por këtu po e përfundoj këtë pjesë duke lënë hapësir inshallah me lein Allah të mënduar që edhe për takimet e ardhshme të flas për të njëjtën temë, për edukatën e muslimanëve muslimanë. Sond të folë vetëm për pikën e parë, që ky do të bënte për selamën, në qoftë se ne e kuptojmë drejt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 Shikua të nëruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton dhe në pjesën e parë ishim duke folër për edukatën e muslimanit me muslimanit dhe tashmë është pjesë e dytë për inkuadrimen telefonatë e juaja dhe pa unë mërku e inkuadrojmë telefonatën që është duke pritë Ur në? As-salamu alaikum -oh. Aleikum salamu rahmatullahu Uh, që sa të detje më ka pres me, me ta bu një pitje no. më la edhe që saj pitjes unë e ati përgjigje më to po, ma shumë tjo pitje e shkëm për më përgjigj në onës të eme dhe motërës të eme ah, foda la e para të detje më ka ndoh të dera me gjith një letër dhikëka e por dhikëka që me dhikë e, e pështjellë edhe kur pe kapi, pe këqyri pe a e kështë të motepin Marcelotepit ishko në pështjartë në kese, mas kese është përden një letë e kështë se rolle. Edhe aty është krujke dhet vjetë do t'a dy mëlletit, dy dytit dy mjetra mëlletit. Edhe kur për qëllit është rolle, kështë përshletoj kërë një rolle në një metrë gjys, për isho do vija kështë si drella, si federa, kështë edhe që është shkrimë, shkrimë, shkrimë, që kështë më më kemikë. Hmm edhe mamur në menje që është në hajmalia, në përves në nëmë thash, që kjo, kushe pruni këto, ajo jos di, di kushe ka pru, të ke ka pru, këta shkupi, jo këthej në motë, të sem, ajo këtë gjështë thë. Ma thëj në mu, mu këtu, para një kohët që më të rajam, më tha, një më kontë të një hoqenit, e këmë vetë për të, ma ka bo, apo të me tash, me të me shkujt hajmali, ajo i kishton jo, lo jem si pranon të, e qapë di qka, ajo, si, kam full probleme ndryshme, ajo kishe tash pivin, edhe tash, pakam qapë, ju me dhun përgjigjëm, ju kaltu, dohënës semë dhe motërës semë që, qka është puna të në hajmali, hajmalive që, po mirën këto, E, e qartë, Allah, e qartë, e kuptum. Shumë falim dherit. Um, Esselamu alaikum, Allah. Allah ispruhën, Al alaikum, salar, të vreketu. Nuk është hera e parë që për mes kësaj dritare jeni e flasim për Heimalit. Shpesh her e në pyth për këtë qështja dhe kemi dhëmë përgjigje se islami dhe Heimalit do tëtë të jenë dy terme që nuk bashkojnë, nuk bëjnë me zvete. Andaj, ose do të bëjmë zidhje për problemet tona në bazë të mësimeve islame për ta ktharë Qallahu xhala xhalaluhu ose i braktisim këto mësime dhe shrohohemi dhe dëshojmë kërkuaz zidhe me Hajmali. Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për Hajmalit e ka lut Allah xhala wala që ajnëri çdëshiran të zgjidhn problemet e shrohet me Hajmali Allahu azhgal mos më aplocu dëshirën. Jo për të bërt këç me kët lutje, po për ta zukën në mëmë me atë që duat. Ndaj, shumë njerës fa të këtësisht, keqë përdorin halët e njerësve, të lashtë e tyne, i njerësë e tyne, dhe u marrin paran këtë dretim, i mashtrojnë, e kështu më radhë, nuk e uafruar një shkrym pa lidhje, pa kur farë kuptimi, kënë se kja është aja që me lejën e Zotit do t'i bëndihma. Ose nga njerës të thunë, në heqë me lejën e Zotit, merë e që të da hajra, të kënë bënd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 Po nuk dëgjim as hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa i ka vëpruear apo e ka preferuar kët ndukujt pe njerëzve, asnjëherës ka kështu. Skot transmetime të, të sakta askund se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i a ka preferuar ndukujt Hajmalin, s'ka kështu. Përkundazi, transmetime të sakta flosin të kundërt se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka qortuar, e ka ndaluar dhe ka kërcnuar bals në Hajmalis. Prandaj ato që gjeni nga Imamat, djegni. Kë shlajë njerëz që mos merrin me to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 E pora është se... e këm pa folë një nga ma përstoha, po në funda mi marë, jëmë konë zviter, edhe grunë në të minë i ka ma sje. Edhe mu mu ka po funa që shku ka po si, këm bonja dëma djetë vërgë. Edhe të njëmbrane që të e kore marë këtu, edhe të ashti... që qësh në po dhimin i fa folë, ma tjetër ka fkina po më hojimen, edhe vërë të bëma i këtu, mu ma ka në lu zvitret, që të, të shokon djerënje kënë a fornë, e diqy shmej fa fornë, e kamar dhe atë fa nga trajeta, bo, shum, të reta që konë bëhë, diqy shpa këse religiozë, dhe ma shumë, atë ajo më së kështu më fjallë, po se si me në kryje po, a më fjallë që kësi si, ashtë një vebër. Ta është putë të rëpë për duhë me dirë, që a më më më nëgjohë, që është i dishëm fornë, a dhe ka afsi, që a të jekëm pas n Po, ne vajtë këshup sa i me drejtat, njëra da, lehet të bëditë që shkaq të drejtë yol se mos lëng kudo kohë. Ale koh të mos mi, një metan top, Allah i cilëshadevu ka vetëmi. Po atë shkaq sigurt thonë edhe po sotram. U lan sotramë skujë po djysh me pasforme, po dukin gjithë të problem të ka rënë në bar vas në Zicëra me me të na filen e bash, dia tin pasporta kushtot drejtën. E thonë a e ka dhënë sukoni? Avu po doë ata çostë delo pohia gburrë bosha se is bddotë të faminë për konstancie, me natyrësi 3.8. Këqë. Ata s'po dojmë u kthytë apo? Po. Nuk po dojmë u kthytë apo? Jo, diali ka ardh, edhe një shohë se ai ka lund sur në xit xoket. Ku e kalpo se se atë statutin. Do të korë ah. ndolla selvera. Ëh. Ah. Eh, qash i e e ka në mundësu e si me e e e e ma alë pa vjet qash e va të aset apo se ka njërë në që si që lëbësht që du dhe pasin je që dim lata e e më zim drejtët njërë i pas për kërën ton muslimonë që që masu për në religiozë në kuptimi në kësaj për me pa pa e që në ndërët në përni Allah e të në më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 nuk duhet në ty këto shumë, në koptim me të mirëmbajt e më këtënës për ty, atëra të mbet në ty ku, u amermene se kanë më mirë dhe më dobeshëm për familje tyre. Por gruja jo të ka obligim më këtëj. Nuk ka këtë farë interesi me marë letra, pasaporta, qëka do qoftë? Kërej duhet me i hupë. Por më këtë e burë i saj, barë që ka. A se gruja duhet me jetu atë i këshë burë, e jo i këndër ta. Pa marë qëshë burë Kosova është në një vend tjetër, a është në kushte të mira, a është në kushte të vështira, gruaja duhet me ne të burrit prand. Kudoqoftë. Sigurisht edhe burri duhet të kujdeset për gruan ti e tij, ndarosa ndryshme kur ajo ka nevojë për të. Prandaj, qoftë sa e gruaja është e interesuar me ditë, a është interesuar nga se ka doshë që interesuam, ne po them qoftë sa ajo është interesuar me ditë. Se çka thot sfja për statusin e saj? i thebi sa jo bën gjuna çdo ditë që rën zvicër lart burrës saj e ka obligimu këtë te burri i saj dhe më ne pra anti eden qoftë çai duhet asaj letat e zvicras nëse është natmors çka i duhet mo jam ti ko alhamdulillah ekonomikisht nuk bëso që jekin këq burri ka vut ball ka e këq do të nuk të bën e saj po them që nuk kanë ndonjë problem tjetër ga siguroj mund të kat një version të vjetër edhe më ti ushtin nuk edin, e din e këto nima nuk e di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 Në që përndë janë të fuqeshëm, janë të shëndosh, mund të kujtisën për le t'yne, nuk ju duhet prezenca fizike e djemëve, pra ta i mirë mbajnë dhe kujtisën ekonomikisht, insha Allah tërë këtu, nuk mund të themi se kanë gjuna që zvinë. Gase nuk ju duhet aqtepër me kujtisën fizikisht, por nuk duhet që mungesa fizike të përcilt e mungesë ekonomike. Përse si fizikisht nga të babës, edhe nga të nënës, atërës pa ku ji prezent afertyjnë ekonomikisht pas që Allah të ka pasurët ka o mundësi. Përndaj, te vla ndërruar, e ke, e ke drejt e jo të jashtë që i gruja të tjetë afertejet. Nëse s'ka tjetë problem këtu, për e qësaj që përmene, me ndaj që kështu duhet më zidhë këj problem. Për ndryshe, ti në hak, të lëtë Allah në gjellë uana, që zutë i gjellë uana me të bo zidhje, me të bashku me familjen të nd dhe që kjo punë përfëndonë si është më shkarë dhe si është më smirë. Allah edhe në më smirë. E kemi një telefon të të, të, të reinkuadrujmë. Alo, s'ilom aleikum. Aleikum, salam. Më um, falabë një pytje. Po, orna. Uh, kjo duktori isha shqipe u uh, kshini, që është psikologe. Nëse njënë, a mund uh, të ma këshit dhe një kshilë, se a bënd të shkojmë për shalom të kjo psikologe për terapia për po kshilat e ndryshme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 Kemi telefonat të të tërë që prajtë. Alo, mirë nama. Mirë nama. Ure i ka një dy pykje. Po, ordënën e? Ka vejtë burëri. Po? E vështë peshander për natë. Po? Edhe nuk di mrezuë, i mboshë shumarë po? më forjtë. Po nuk po di me mrezuë më forjtë. Qa jam ka rëkshë një zhikjatë po? forë, forë të malë. Po? Po? E, po. A mu i më forë me dhe dojtë që i di, apo o li e kejtë me dojtë? Nuk mung Po, e din e në hamën? Po. Mirë, në regullë, mirë. Py të të tërë? Po, e që e shë burë, dërën ka që e një pozitë në mafi, për zdo në natë ndër, më ka dhe që ka të mundë, zdo në natë ndër, është. Po, e shërt, e shërt, e shërt. Veshë në mafën në pozitë, për kanë shumë qërë. Po, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë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 që duhet me alatë bërqë, shikamas për shambull, e, ka mund si në një sadak fukares me dhëndemën ti, me bo lutje për te Allan, me lu që Allan me a fal, Allan me pagumet mira, Allan me u bashku në gjenet, me një këtë veprime, inshallah me lejnë, Allan me u bashku në gjenet, ndashta me ndonjërën nga këtë veprime, do t'i përgjigjesh mesajit që për dhije për mes kësaj ëndre, Allan dhe në mas mire. Ndë Duhet më fal, edhe nuk ka nevojë më prit detyimin son këtit lutjet. Sa nganjëre mund me marr gaz sikurse edhe përmendet, për po akë vërtetësi. Por unë i pyeta Adn Alhamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tha po, mjafton kaq. Follam më fal me kët. Follam më fal me Alham, dhe kët mjafton inshallah derisa ti mësosh lutet e tjera. Prandaj mos e lë namazin, ngasë me lehen Allahu jelleu ala falë namazit, të dedikon namast modha që të çetçuosh dhe të rahatuosh dhe stabilizosh Pas dekë sa burr nga sa po duhem, dekë sa burr për gruan është një është një sprovë, një fatkeçi që e, jo bashlet e te i ka lënë gruaja as burri. Prandaj ngushllimin, sabrin, fuqin e marrim me len Allah xhelallahu duke ju përulur Allah xhelallahu ala. E përulën më të mirë bëjmë atë kurimin e namaz. Andaj falu maqidin inshallah me len Allah xhelallahu ala dalgadan e sot, atë që nuk e din dhe kështu kompletohesh në kënd drejtin me len Allah xhelallahu. Kemi të lëvë tjetër? Selamu alaikum. Aleykum, selam, rëhamatulloh. A oja lirë me qëtë të të të në pojëzë, e patën dhe dhe dhe në bëzëzëriqër, e të me ta për për marruë, për të svegaj për për për ma i pjellë. Për për për për për për për për për për për për për për më, e jasë për të gjetën ma të këtë. Unë i dhe a rinë e kam falët në gj Chëta oh. dje qëmë shki mu fale, e la i fale pe, te... o shumë djo linia, po lu pë saludet kotimin, sa lohe e e shper mu performantua, po është si jetë të më kfolë një javë dit, e la i malëve qika tenтрinia, kajtenia, e o jo konë që ta ashtë ta majtë, e ure vetëve këmë advisë, së pose, gru e duet me rëspektu burë, eller asme sepë asme mon, u me për unë, si tu se i këmë të minë, në kaj ri ti kështë me gjatë minat, a ndë të djerën e këm njështë të dy vjeqe, që i këm njëzat, e tjetëra shtatë të për djeqe, në e se ka bërë një parët të në këmën pak njëshka, e ajo dhe qysh me një formë apër të tjetër, su kërëse, ajo në dhe nga dame, nuk shumë për dojë, të e di se kërështirë, po punë afmive të afmohë të iskosë, dhe në ure në këm vjetë, me ure në vjetë të më sh bazë dy tre vjet i kam e kom qe fola pak ndryshe, a desh joga. Çao, çao. Si fal çao. Ola, deri të këtë ka të bashkë. Selam alejkum. Alejkum selam. Un e kuptova drejt, edhe përmenda dot të thosë, do të thotë. Ola. E përmend edhe më herët në përgjigjen që e fola se e drejti juaj është Allah. Është e drejti juaja. Gruaja nuk ka kurfar arsye mos mu kthjë në qofë se që të arsuj e ajoj përdor. Ju thmija kanë nevojës, s'ka nevoj thmija për te. Për te ka nevoj burri isaj. Për te ka nevoj bashurët isaj. Aj që me te i ka bu këta thmij me lejën la e laxjën e valë. Andaj duhet thëma, aj duhet këtë frikë a laxjën e valë. Dhe veqerin qofë se djali se i falit, djali të me, me, me imponu, dhe nësë quesht ka të baba. Djali e ka obligim që me e kshilu në nënën q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 Voja, djali, duhet më ndihmo, me lenin Allahu xhella wala, më ndihmo, çka? Nuk la moku. Kruaja jote moku tik, aj obligim e obligime ka. Obligim e ka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend, në çfse burri e thret gruan e tij në shtrat dhe gruaja refuzon, refuzon, E mallkuin me lajët kët grua deri në mëngjes. Allahu të mallkoft, Allahu të shkatërroft. Pse është çift çeve burrën? Për një mospërgjigjen shtrat. E çfarë të mermania për ditë të më tepër që ka të bëj ja me jetën? Pse burri e thret me një vend, thotë më që mbash, ka ndres burrin me këna atje gryka si përgjigjet. Ataj padyshën se mallkimi Allahu është dhe më i madh se kaq. A do të kemi frikë Allahu xhelalu ala? A ndaj ti ki drejt vallai ndaj? Ki drejt në këtë kerkesë ndaj?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 Fetarisht e ki drejt thasht në bas të Këti verzioni dhe të rësmitimi që të ne e përmenda Allahu edhe në masmir Kemi të telefonat tjetër e nënkuadruim Salamu alaikum Aleykum salamu rahmatulloh Po, këmë dy pyke Pykeja po është kështu Qa me ndoni për vrosje Në ramadan e lgutit Kër e bim qa ju koni për kras I basharele asodit Edhe pykeja dy të është po ak po fulli për Hoxellor, do më thonë, që nërën me në djetar, që ka qënë maherët, do më thonë, për ju së maherët, se buha nifja. Do më thonë, në në përsa me edhim, që në për për përshumë, për e vështët ma shumë, për e vështë të në thebi, këne fi, ka për Hoxellor, dhe që i di, që thonë, ka thonë me buha nifja, për në qështë të c Nuk do më këpon që aj për kejt qështjet ek, e qështjet që këpër dina i... Kure ka jep, jep menimin e vetë, nuk do më këpon që ësht menimi i ti menimi i saktë. Gjithë mund. E qartë, e qartë ula. E qartë. Dhe qdo së të dhe qëtë piti e dytë u është mund nëzgjerua. Se të sena do më këpon i përkostë me të të ebit të kënefi. Po? Nuk do më... E,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 Se Bešar Esedi ka mirë, do është burri i mirë dhe do të më ndihmua, mas paktë çka mundi më thonë është injorant. Nuk din çka ka qebeu aty ashtu që nje kusht të sëdi. Ky njerë i fatkeçës, jo vetëm çe për ka për krah, por ka pasur deklarata shumë të rrezikshme ka dërtim, ka vdekë në rrethana të, të misterioze, nuk diet, po ka sinë fotografin xhami donjer të huton postë përpjet, po është shumë i çuditshëm dhe shumica e analistëve kanë kontestuar në esenc vrasetin e këtij xhami, nuk dihet çfarë ka ndodhur, por ne duhet, marim sim. Nuk duhet të marrim sem. Ne u duat klas për të, por duhet të marrim sem. Se vdekja e ninut i vien befas. Është për këqardhje më të vërtet që një njeri që ka pas mundsi të ketë një reputacion shumë më të mirë, një autoritet shumë më të madh, një përmendje shumë më të mirë tek muslimanët, kështu më përfundova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 edhe do të gjykojnë atë e nuk është kjo punë e jonë, por ne gjykojnë në basë ose që a i kalonë pas vete. Gjykojnë fjallët e ti, gjykojnë vebër ti, pra atë sa dim. Dërsa për gjykojnë e ti të kalohë gjelloran e nuk dim, qëfar ka ndodë realesht në moment e vdekis e ti, si ka ndodë në nuk edhim. Por onë po thamë, se në qoftëse ka vdek me bindje në ato që ka kalon për fjallëve, atër nuk i ka punë në mirë të z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 Ejnu Rabiuhani fen Allahu hemshiroft. Ë, kto duhet të kemi para syve dy gjëra. E para, do të thotë, ë fakti se ë Imami Buhari rahimullah është nga imamët më të pasuar në mesin e ummetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është një fakt i pamohshëm. Vë edhe pjesëtarët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 kështu vet ka punu sa ka qenë gjall imam Ebu Hanifi ja Rahimullah dhe do t'hidhërojt më neve që vse puni hëmdryshe. Hidhdojt më neve. Qysh nuk hidhdojt Ebu Hanifi ja Rahimullah më neve kër ne e marëm një aditë, themi këj aditë së përputët me mendimin Ebu Hanifes ja Rahimullah. Edhe a mëndës e e banive të putë më balë për këtë nërë që e ke kebo? Kër? A i ka thonë, i dhe se hal hadith fëhua me dhebi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 Në të paktuar, nëse xhallaret, ata që janë të thirrur për këtë çështje, njerëzve tu hapastrojn kë drejtim dhe ti lindin njerëz me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që duhet ta kemi para sy, pse kjo është tema është e gjerë, e thellë, ka nevojë për seriozim edhe shumë më loja, jo si përgjigje një pyetje nga se jemi edhe në presion të tërhetove të, të tjera, por besoj që të më kuptoni drejt dhe besoj që fillimisht un jam shprehur si duhet që kë çirda kemi, ta kemi të qartë.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 Hojtë, e kom një pytja. E, vë ta përshkryja rastin që me mund me kuptu e vetë. Hojtë baba, punon e në zyrë. Edhe e ka pas një punëtore, dhe me thonë ka punu si sekretarë. Edhe ajo paraniave ka shku, dhe me thonë njashtë shtetet. Edhe s'pëdish me thonë, babës, baba ka ndru krejtë prej se ka shku ajo do një thonë kanë drozën shështënje dhe, dhe krejt i kanë thonë që ajet ka bu diqka se baba konë shumë i disponume dhe ta shër shumë nërvëz aje që aj një kohë falëgjët ama edhe vetën për vrinë që nuk është mishë që shukon maherjat dhe do më thonë që atë ditë e para kur ka shku ajo dy që shësi uajë dhe si spodih, shumë nërvëz A çort, çort, çort. Kalëndere thjesht. Valla, kjo është pasuria sekretarëve, vetmimeve, endeve, burave me grafat, keq thjesht që pastaj kur po pa ndodhin pasuret e çka u bë, si ndodhin. Unë e kuptoj shqetësimin e juaj për babën e juaj nga sekretarish me pas babën si më mirë. E veçandërisht nëse vini në mësua nga ai qyteti disponon të, të të mirë, ju shqetëson shumë fakti që ai ka ndihmuar dhe e kuptoj shqetësimin tuaj. Mir po, ai që duhet mirë me këtë problem është baba juaj. Ai duhet të sikon se çfarë i ka ndodhur realisht. Ai e din më së miri çfarë ka ndodhur atje. Ai e din më së miri pse po ndiyet kështu. Prandaj ai duhet mirë me këtë problem, më tepër. Se që duhet mirë në ju me te. Ngase ju e di që ke nevojë më ndihmë, po shpres hera s'keni mundësimi ndihmë. Ne duhet të them që ai duhet mirë me këtë problem. Veçanë pas cin që po falot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 vetmohet me veten nga sa ai e din nuk dua akuz bosh as ka pas asgjë s'ka ndot asgjë nuk e di çka kanë ndot por nëse ka pas diçka qoftë e më e vogla nga shikimi e mtutje duhet të më përdotë kallohja levala më kujtë këtu të xhel xhelalu ka seksu shërou problemet më ka të cilin shqetësimin më ka të cilin problemin më ka të cilin telashat dorso imani dhe devotshmria e sill qetësinë në atij komoditetin e ne pushime dhe ne turizmin andaj dua të them se ky babë duhet të miret me kët problem ai duhet të morë me këtë ai e din kët problem më së miri dhe ai e din ku duhet të shkojë dhe me çfarë duhet të miret andaj unë e këshilloj që ky babë ose ju s'po koti thuni është mirë se si shkosh te ndonjë hoj s'ka nevojë refi gruas ë <coughs> doshta vajzave të tij s'ka nevojë për këtë çështje ai shkon tek ndonjë hoj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 Se si duket sa kuptova kjo ishte një pyetje tjetër krahas qsoj që e bëri. Kursova që pornë humbla e kuptova, thotë i kam fal 5 vaktet në kemp, por tash si pasoi e ndonjë smundje në gjunj, nuk kam ushtirë të qëndroj në kemp dhe falet ulur. A kam sevap apo jo? Ki sevap çshëshë, nei sikur e faln kom. Nei sikur e faln kom me kishopën. Gase tyt ka pengu një arsye e caktuar nën kom. Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse një musliman e bën i lutje mirë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 Edhepse veprën nuk është në përputhe me njetën. Nga se, ka pëngjesë atjetën në përputhe me njetën. Në kishë probleme, inshëllë të ka Allahu Gjallala dhe apsulti mosur shqetësa për këtë qështja shumë në regullashtë, vazhdo më më falë qyto që ke mundësi, Allahu Gjallala nuk ka me tahu mundë dhe ka me shpërli, ashtu sikur është mas miri, inshëllë Allah. Inkuadrujmë telefonat tjetër. Orna. Aleikum. Aleikum, salam, art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 Edhe po menej së të që që jenë atë të të të të të nore me bërë Po pa. Edhe me bërë po nështë të konë sukses Inshallë, Inshallë Salamu Aleikum Salamu Aleikum Se so, për këtë amin, të emrin të belet, nuk banë me janë gjithë të belet, nga se belet nuk është të emrin Nuk është të emrin njëriju Allahu Gjallolej kanë gjithë të surës emrin në bastë të një temi që trajtuat në fillim të surës Dhe belet është meke Le uksimu biha dhe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 E konë thëmi në vogën 6 muje dhe ka marrë brunetis. Po. Ftofjen gjyksh ka kërhazën të madhe. Po, po. Edhe më kanë thonë edhe pej mjek dhe pej njerëzë popullorë që me limit dhe jam të thijut. Po, qartë? A, a gugja jashtë gjyna, apo? Shala tash me përgjigjen shala. Fajnë derit, sëra më nekë. Alekum, sëra më nekë. محمد صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا وانزل له دواء علمه من علم وجاهله من جهل محمد <UnYouuar> euh <leaves> nah, صلى الله عليه وسلم قال لو كزبيت الله يسمونديه اا صاي يسمونديه لو كزبيت علاج بر ا نيو كت كوش نيو ا نوك نيو كت كوش نيو ماذا يسمونديه كاي علاج نانتدر قال محمد صلى الله عليه وسلم الله نو كابر شريم نات وا قندلوار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 unë po flasë. Me sigurin senat që është e lejuar, ka më tepër, më tepër efikasitet në shrim në kësë mundje. Në një duhet me kërku së ilaqit, të përdurim edhe mjallë të shumë efikase, e vaj i ullirit, gjithashtë nëtë vaj i fara zez, edhe, edhe medikamentet tjera, që janë medicinale, që me lejë në la gjellonë në shrim në kësë mundje. Andaj nuk lejohet përrimi dhjamit e derit, ga se deri i tëri ësht Edhemishi i tij dhe lkura e tij dhe djalmi i keq ka kondër është haram e ndaluar, ka sallahu qon inahu in, rics, ai është i dytë dhe ndëtypescripta nuk mund të jetë ushqimi i muslimanit dhe ndëtypescripta nuk mund të jetë shërim për muslimanin e kësaj rrad. Prandaj largohu nga kjo dhe me lenin Allah xhelalu do të djesh zaventsem shumë më efikas dhe shumë më të mirë në shërimin e djalit Allah të Allahu tashroh djalin ty dhe të gjithë fëmijët e tan musliman kemi telefonat dhe kjo është e fundit për sonte. A, më në nama? Mirë në në, ma. Mirë në, më falë, hoqë, akobë, në që një s'kejim se motë atiri manjëre të nashët me babën, për nuk dy t'i me s'kegu. Po, po, urë në? Po, aba e ka pasë, atë faktikisht e ka pasë punëture, dhe e ka busi politikë gjojë e të t'asht faktikisht është dikën jashtë, e të të të të më kësitë. Po, aba Bo, niku, në ja më ton U, është nuk të shumë të mirë. Po. po aja i ka bu, bu diska se dhe shush njëra dhe kejtë njërë se a ka njërë që sa so ko të i thonë rështet ka bu diska se që e ndru, që e ndru, edhe... E qartë, e qartë. Edhe... Dove tonë, Ria ka s'pjegu edhe në nëstamë dhe i ka thonë diska duhet me shkuditon të shumë njërë, dhe faktikisht ka shkru. Edhe nuk kur gjështë i ka mdiku. E qartë, e qartë. E, i ka falë që t'ka shkrije, t'ka bu senet, t'ka bu lëloj senet, e faq. Shash më nëndësija që ka bu? Po i ka bu, po i ka ndiku faktikesh, i ka ndiku jo mje, po shumë kesh, i ka ndiku. E kuptaj, e kuptaj, po natash du t'me ndërmar hapa tjerë, që inshallah mu shërrua avdën. Shallah, une... Tash në nuk përdim që aqshar papam e marra. Tash unë ju të regaj, inshallah, tash unë ju të regaj, inshallah, avdën. Ka një gjerit. E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 Ha mendje se ka mundë si që aje ka bërë dhe që Ka dhe për këtë shërim Ka për shërim Qëka dhe që i ka bërë ka shërim E rëndësishma është ajë që ti këthejet është ajë që ti këthejet Grua së ti, thmive ti Dhe të jekë nërë nga kjo Veqa një kur e ka përjetu dëmine soj Të në që se këthejet Të lërgohet Apo të lërgohet nga puna Të lërgohet pëj soj Që truat pëj shërët so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 Lësë Allah në gjelle gjelallihu, që në japë të miren këtë dëbët, dhe në të bëtë djetër. Në ishërën zemrë atona, në bashkanë me zveti, dhe të në ruhën nga gjdo e keqe. Din të akimin arshën. Sallamu aliku, wa rahmatullahi, wa barakatuhu. <tiny>